Voltamos aqui ao Pé da Letra. Estamos aqui com a presença de Kelson quis direto da Paraíba, conversando por Skype, uh, pela Rádio Sarau. Acabamos de ouvir dois sons. É, esses sons, uh, deixa eu perguntar, Kelson, é, eles estão participando do no festival, mas mas eles eles foram pós-CD, né? Você já tinha feito eles no CD, e aí depois... É, é, exato. A lançado quando... o É, eu vi o, o a divulgação do festival é, vi seu trabalho e tal e eu, eu mandei só mandei exatamente essas duas canções e foram as duas aprovadas porque de acordo com, com, com o festival eram eram músicas que músicas regionais que mostrasse a musicalidade do nosso Brasil que legal então eu achei que a Bossa nova a É, que tem essa questão da, do, do carioca, é, e o maracatu que tem aquela questão mais nordestina, tinha a ver com essa essa leitura de Brasil que eu particularmente faço. Faço um invie duas canções. muito legal isso aí, porque é uma questão da leitura, né? Uhum. Então, às vezes a gente, o cara, o cara fala assim: "Ah, vou fazer uma bossa nova e tal". Bem, bossa nova, depois um, alguma alguns amigos mais chitas assim meu, né? fala que a bossa nova nunca vai ser mais feita como antigamente né e eu digo assim com certeza né porque a releitura é diferente é. né é o, é o a reprodução disso nada né nada culturalmente vira tão original quanto quanto o nascimento porque era uma outra época e tal não digo que é, é não dia é menor melhor ou pior mas é o fato de você preservar significa que é atemporal né Exato. Paulo Sérgio Valle, que é um dos grandes nomes da bossa nova, ele lançou um, um trabalho, uma época dessa aí, não sei precisar o ano, mas ele diz que é a nova bossa nova. Uhum. Né? Ele coloca como se é, existisse hoje uma nova forma de compor bossas, é, e que realmente é, é, é, é perceptível isso, porque não vai ser, é outro tempo, é outra história, a gente tá em outra década, vivendo outras é, é, outras situações, outras experiências. Então vai falar realmente do que tá se vivendo hoje. Apesar que como a bossa nova falar muito da questão é, amorosa, da questão romântica, algumas coisas vai ser bem parecidas. É, eu percebi, eu percebi isso que a bossa nova ele ela rompia, né? Ela, ela nasceu completamente independente, né? Uhum. E hoje a gente é um pra nós ela ela é tocada como referência, né? Ela é tocada Sim. como, como ó, faz parte da, da minha história, né? Uhum. E então é, é quase como na Inglaterra os Beatles, né? Então, Exatamente. os Beatles vai lá, faz, sempre foram muito originais, né? Apesar de das influências americanas, Elvis Presley e tal. Mas chegou uhum. um momento que quando eles de, de, destilaram a independência musical, né? É, com experimentações, viraram referência, né? Eu acho que isso acontece com todo artista, porque você é, começa a sua formação musical através do que você ouve. Né? Você teve que ouvir alguém cantar, alguém tocar, alguém compor, é, analisar esse trabalho para poder é, ter o seu referencial. E a partir do momento que você começa a compor, que você começa a conhecer a sua essência, é que você tende a legitimar esse trabalho. É, a gente tem alguns exemplos de, de artistas que seus primeiros trabalhos são muito parecidos é com de outros artistas ah. e eles dizem ser fã dessas figuras sim. e com o passar do tempo o seu trabalho se torna realmente único né Aham. É, e, e isso é, é visível a, na maioria dos artistas brasileiros é eu acredito até que mundial claro claro claro sim e é eu e cada vez mais né digamos assim, a gente está mais perto de a gente ter mais mais do mais do que uma originalidade, mas sim uma mescla de, de ritmos e sons, né? Do que criar propriamente uma um som original novo, né? E A música brasileira é isso. Isso, né? Essa mescla. E o que mais me incomoda é muita gente assim dizer assim, olha, não tem mais nada que inventar, não tem mais nada que criar. Ele, eu, eu acho que não importa, né? Não importa isso, na verdade, é, o que importa é que é usufruir também de tudo que você possa conseguir, Já né? Que é criada. Também não tem problema, né? Meu, acho que eu acho que chega um determinado momento que muita coisa foi esquecida e ela ela ela é renascida, né? Meio como uhum. uma fênix e tal, né? E aí alguns e outros descobrem, não, mas isso aí parece uma coisa lá da Grécia antiga e tal, mas mas não tenha mais a, a, a cultura, a essência que tinha, né? não importa, na é. verdade, ao redescobrir, né, quantas coisas uhum. quantas vezes você fez uma letra, por exemplo, eu, eu, eu me pego fazendo isso, eu pego uma letra e tal, escrevo uma frase, eu acho, nossa, que genial, daqui a pouco, três meses depois, algum artista consagrado <risos> faz a escreve, mesma, escreve a mesma coisa, né escreve a mesma coisa, uhum. exatamente, né? Então, eu costumo eu costumo fazer isso, ver uma ideia na cabeça uma frase alguma coisa assim eu jogo no google para ver se alguém escreveu já é, aquilo é eu mas, eu já estou desbaraado com isso é tantas vezes que acontece isso que eu, eu, digo, eu, assim, eu isso digo assim eu digo assim se alguém se alguém disser assim ah, é mas o outro escreveu Ele disse: "Nossa, então estamos conectados." <risos> porque, eu costumo, é, eu costumo brincar com isso, também, também. a conexão. a conexão, porque estamos na verdade, na, mesma vibe, na verdade, mesma sinfonia. É, no fundo a gente está praticamente na mesma época, então estamos praticamente lendo, né, e tendo a possibilidade de ter o recurso Das mesmas coisas, né? E Realmente. é óbvio que uma hora ou outra vai bater, né? Uhum. Inclusive, Tomara que seja com um artista que eu tenho respeito, porque significa que nós somos, <risos> né? É, é bem. Ô, o... Carlos, vamos escutar mais um pouquinho do teu trabalho? Vamos sim. Eh, a gente falar, a música chama-se Esmeraldas, né? E a gente fez um videoclipe. Eu ganhei um videoclipe de um de um projeto aqui na cidade de Bananeiras, na cidade vizinha. Legal. A cidade supercultural. E a galera do Ponto de Cultura Multivisual Net me presenteou com o clipe, né? E esse Ponto e... de Cultura é um é um é um órgão aqui, é que uma que É um projeto... é tipo uma ONG, né? Uhum. E aí eles me presentearam, é, pediram para que eu que eu, eu pedi que eles escolhesse uma música, eles escolheram Esmeraldas. E aí fiz, a gente fez o clipe. A gravação foi é, nesse, no início do mês e agora já está em processo de edição de imagens. E em breve vai estar também disponível aí no YouTube. Perfeito, perfeito. Vamos escutar então. Daqui a pouco a gente volta com o Kelson Kiss comentando um pouquinho mais sobre o seu trabalho aqui no Ao Pé da Letra, pela Rádio Sarau. Aguenta aí, a gente já volta já.